Căzit de lor smeriți, Tom doarme în dormitorul regal, Cufundat în puf și dantele, Somn frământat de vise. mă Ar fi ora să trezim pe majestatea sa. Dar, binișor, nu dintr-o dată. Lăsați-mă! Bate, tată Ce-a spus? Ce-a spus? ce Oh Vă rog, lăsați-mă nu trebuie, trebuie. Ce-a spus? Ce-a spus? Oh. A spus de două ori oh. Oh. Nu, nu, nu, nu, nu. Parcă am auzit altceva ah. Ah. Ah. Ah. ce e? Îmi vine să-ți rănesc rânute. fă pentru Dumnezeu, o să speriați pe marșii sa să Da, ce să fac? Nu mai pot. A, biciu. A? Ce. marșii stat să Ce. Ce aici? Ce vreți de la mine? O e târziu!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 Poftiți, milord, cămașa regală, Cămașa regală, Cămașa regală, Cămașa regală. Poftiți, majestate, cămașa majestății voastre. <laughs> Odată când s-au aprins ha ha ha ha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 Ciorapii majestății sale. Ați auzit, mi Lord, regali. Ofiți mi Lord, regali. uitați-vă, mi Lord. A Uitați-vă, mi Lord. Nu, Uitați-vă, mi Lord. Oh, O oh, oh, oh, oh, oh, oh, căurii o, o gaură, ciorapul regal La turn cu pastrătorul șef al ciorapilor regali Ce s-a întâmplat? În <fie> a state... Ce? <fie> o gaurică? Asta se poate cârpi Cârpi? Cârpi, cărpi, <fie> um, cărpi, oh. ce v-a apucat? <gânt> nimic, nimic, majestate Rog să binevoiască majestatea voastră să primească să fie spălat cu această apă călduță Să se, se spele pe tine Și Bini. să se șteargă cu acest prosop tufos și parfumat Și să se pieptene cu acest piept în minunat. Nu aș fi crezut că e atât de greu să fii rege N-ai pic de liniște de dimineață până seara ce e asta? Micul dejun al majestății voastre C Ce? Toate astea pentru mine singur? Am da, aici e mâncare pentru 20 de oameni N-am să pot mânca singur toate astea Și doar nu s-arunc la câini asemenea bunătăți Ba chiar la câini, majestatea voastră? Și unde stau toți câinii ăștia? În la regală de câini, majestate. Spuneți-mi, toți regii au atât de mulți câini? <fie> toți, majestate. După cele mai noi date, toți regii, majestate. Din care? Din cei mari sau din cei mici? Din care? Da. Din care? Majestate. Pentru un moment suntem în neputință de a vă răspunde Dar camera lor zilor va studia această chestiune Și o va aduce la cunoștința majestății voastre Bine, bine, dar spuneți-mi Pentru ce are nevoie regele de turma asta de câini? Oh, pentru hăituială Pentru vânătoare Permiteți, majestate, să vă servesc Alegeți, vă rog, această bucățică bună Îngăduiți, majestate Permiteți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 Hai, plecați! Majestate! Uh. Lady Jane! Oh, Iar vine fata asta nesuferită! Bună dimineața, majestatea voastră! Bună! Cum o duceți cu sănătatea, lord? Merge! De ce sunteți atât de palid? Nu cumva... Vise urâte v-au tulburat-o din noaptea asta? Noaptea asta am visat marocul din Chipside. Noi, copiii din curtea cojilor aruncate la gunoi, se făcea că ne cățăram pe prăjina din mijlocul târgului, când deodată prăjina s-a scufundat în pământ și noi cu ea. Pe urmă am visat alte trăznăi. Mâță vânătă, o spânzurătoare. Nu știți ce putea avea toate astea? Nu știu.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 Prințesă? Sărmanul, sunt uh, Jane, vara majestății voastre. A, uh, acu aud pentru prima oară. Da, ăla, lung și slab, cu de cocoși care face pe grozavu. Cine e? Lordul Hertford, poate? Ăla, ăla, ăla. Ami, oh, lord, e oare cu putință să fiu uitat tot? Lordul Herford e unchiul majestății voastre Da? Eh, va să că el e unchiul meu Și dumneata ești vara mea Da, Bravo, frumoasă familie Uf, uh, ce plictisea la dracului uh, Știți ce? Ai mai bine să ne jucăm de-a Nu Nu cunosc jocul ăsta E, adevărat? E, nu nimic, am să vă învăț Dacă nu-i prea greu Nu, nu, deloc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 Hai să jucăm, poate așa o să pricepeți mai repede. Eu rămân să număr. 1, 2, 3... E, de ce nu vă ascundeți? Hai, ascundeți-vă acolo, în spatele jilțului. A, așa, număr. 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat. He? 1, 2, 3, 4, am pornit cu căutat. de văzut s-a sculat. Sunt fericit să o salut 3, 4, pe majestatea voastră. Nu mă deranjați, vă rog. Nu vedeți că ne jucăm? 1, 2, 3, 4, pe cât se vede, e rău de tot. 1, 2, Majestate, documente de stat de mare sănătate, care nu suferă amânare, așteaptă iscălitura majestății voastre. Ah, hai, dați-le mai repede, am să le iscălesc. Uitați-vă aici. Și mai unde? Aici. Da, ce sunt hârtiile astea? Asta de pildă ce e? E condamnarea răspunzătoare a ducelui de Norfolk. Da. Spânzurătoare? Dar ce a făcut omul ăsta? Acest om nemernic a cutezat să se ridice împotriva regelui, răpăsatul nevastrătată. Cuvântările lui răzvrătite împrăștiau tulburare în popor. Trebuie spânzurat neapărat, majestatea voastră.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 Cât slujitori avem la palat? 70 de grejdari. 40 frecători de podele. 25 tapițeri și 60 de croitori. 60 de vânători și 50 haitași. 50 la cotețul de păsări și 100 de pași. Total 525 de slujitori, majestatea voastră, fără să o mulți alții. E, păi dacă așa stă treaba, cum vreți să ne ajungem în sapă de lemn? Uh.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 un ser târzii, cu ochi storși, îi aștepta să-i vadă-n torși. Măicuța împlit vor. Lord Hertford, Lord Hertford, trebuie să-l o să-l o Ei, Lord Hertford. Sărmanul. Lord Hertford. Nici în somn nu lasă treburile statului. dai mi de băut.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 Așa. Nu uita să-mi scoți mâine îmbrăcămintea nouă Știu unde stă croitorul regal Spune-i din partea mea Că regele sunt eu Că eu în curând iar Regele. Cum să nu știu unde este călăitorul legal? După colț la dreapta, a treia acasă la stânga. Bietul, băiat.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 Atunci ce mai? Să-l umflăm! Dar e sigur? Sigur! L-am văzut fugind pe stradă cu o mână în buzunar. Dar ce avea în buzunar? De bună seamă sticluța cu o trafă. Atunci ce mai? îl Dar ce dovezi aduci la mărturia asta? E înalt de satură și surtucul lui destul de sărâncăcius. Atunci cine el este. Unde stă? La hanul Pădurea Verde. Are spadă? Pă, e înarmat în lege. Vai de mine! Atunci nu el. el! El! Ele! Bis, ghicitoarea tuciuriei,